184. Правосуддя. Ліпше дозволити обкрадати себе, ніж обставлятися опудалами, так на мій смак. І це за будь-яких обставин, справа смаку і нічого більше. 185. Бідний. Він сьогодні бідний, але не тому, що його позбавили всього, а тому, що він усе викинув. Навіщо воно йому? Він звик знаходити. Бідні саме ті, хто неправильно розуміє його добровільну бідність. 186. Нечисте сумління Все, що він зараз робить, акуратне і добірне, а однак він відчуває докори сумління, бо його покликання – непересічне 187 образливе у висловленні Цей митець ображає мене тим, що він висловлює свої ідеї, свої дуже славні ідеї, настільки детально і виразно такими грубими прийомами переконання, ніби він звертається до плебсу. Присвятивши якийсь час його мистецтву, ми наче опиняємося у поганому товаристві. 188. Робота Наскільки близькі нині навіть найбільш гулящі з нас до праці і трудівника? Королівська ввічливість у словах «усі ми трудівники» видалась би цинізмом і непристойністю, Ще за Людовика Чотирнадцятого 189 Мислитель Він мислитель, тобто він знає, як сприймати речі простішими, ніж вони є в дійсності 190 Проти вихвалячів Всякого хвалять лише рівні йому А тож і хто тебе хвалить, той каже, ти рівний мені. 191. Проти такої оборони. Найпідступніший спосіб заподіяти шкоду справі – це навмисне захищати її хибними аргументами. 192. Добросерді. Що відрізняє від решти людей – Тих добросердих, що їхні обличчя випромінюють доброзичливість Вони добре почуваються у присутності нової людини і швидко закохуються в неї Вони зичать їй за це добра, їхнє перше судження Ця особа мені подобається З ними слідують одне за одним бажання привласнення Цінність особи їх мало обходить Швидке привласнення, радість володіння і дії на користь привласненого. 193. Дотеп Канта Кант хотів у шокуючий спосіб довести всьому світу, що весь світ має слушність. Таким був його таємний жарт від душі. Він писав проти науковців на користь народних забобонів. Але для науковців, а не для народу. 194. Щирий Ця людина, ймовірно, завжди діє з таємних причин, бо вона завжди має на язиці і мало що не на долоні переконливі причини. 195. Сміховинне Дивіться, дивіться, він тікає від людей. Натомість вони йдуть за ним, бо він біжить перед ними. До такого ступеня вони є стадом. 196. Межі нашого слуху. Чують лише ті запитання, на які здатні знайти відповідь. 197. Отож, Побачність. Нічим ми так охоче не ділимося з іншими, як печаткою секретності, разом з тим, що вона запечатує. 198. Пересердя гордих. Гордого бере досада навіть на тих, хто рухає його вперед. Він злісно зиркає на коней запряжених у його віз. 199. Щедрість Часто щедрість є формою сором'язливості у багатих. 200. Сміх Сміятися означає бути злостивим, але з чистим сумлінням. 201. Під оплески. Оплески – це завжди галас, навіть якщо ми плещемо самі собі. 202. Марнотратний. Він іще не має бідності багатія, який уже перелічив усі свої скарби. Він розтринькує свій розум з нерозсудливістю марнотратниці природи. 203. Хік Ніґір Ест Той темним є Ймовірно, згорація Хто нападає на відсутнього друга Або хто не захищає, коли про того зле говорять Той є темним типом Ти, римлянине, остерігайся його Він зазвичай не думає Але як виняток його відвідують лихі думки 204. Жебраки та ввічливість Не є грубістю постукати у двері каменюкою, коли немає дзвоника. Так міркують жебраки і нужденні різного штибу. Але ніхто не визнає їхньої слушности. 205. Необхідність Необхідність вважається причиною виникнення. Часто насправді вона лише є похідною того, що виникло 206. Під дощем Іде дощ І я пригадую бідних людей, що з'юрмилися зараз докупи зі своїми численними турботами Не вміючи їх приховати І кожне ладне з доброю волею завдати шкоди іншим І так навіть у негоду Отримати задоволення Це і тільки це є бідністю бідних 207. Заздрісник Ось заздрісник Йому не слід бажати дітей Він став би їм заздрити Бо сам не може бути дитиною 208. Велика людина З того, що хтось є великою людиною не слід робити висновок, що це чоловік. Можливо, йдеться про хлопчика, або хамелеона будь-якого віку, або зачаровану молодицю. 209. Манера питати про підстави Є така манера запитати нас про підстави наших вчинків, від чого ми не тільки забуваємо найвагоміші свої підстави, а ще й відчуваємо пробудження в собі злості і відрази до підстав як таких. Дуже спонтеличує така манера, що є неабиякою хитрістю тиранічних натур. 210. Стриманість щодо завзяття Не варто намагатися перевершити у старанності свого батька, бо це допроваджує до недуги. 211. Таємні вороги Дозволити собі мати таємного ворога – це розкіш, на яку зазвичай бракує моральности навіть у високих розумом і душею. 212. Не слід обманюватися Його дух має погані манери. Він квапливий і завжди затинається з нетерпіння, тож не так просто здогадатися, у яких глибоких і просторих грудях він мешкає. 213. Шлях до щастя Мудрий запитав дурня, який шлях до щастя? Той відповів, не зволікаючи, ніби його питали про дорогу до сусіднього міста. «Будь у захваті від себе і мешкай на вулиці». «Стривай!» – вигукнув мудрий. «Ти забагато вимагаєш. Достатньо бути у захваті від себе!» Дурень на те відказав. «А як можна постійно бути у захваті, постійно не зневажаючи?» 214. Спасіння у вірі Чесноти дарують щастя і своєрідне блаженство тільки тим, хто має добру віру у свої чесноти. І аж ніяк не тим витонченим душам, чия чеснота полягає у глибокій недовірі до себе і до всіх чеснот. Отож, затям, спасіння у вірі, а не у чеснотах. 215. Ідеал і матеріал У тебе перед очима благородний ідеал. Та чи є ти сам тим благородним каменем, з якого можна витисати божественний образ? А без цього, чи не стануть усі твої зусилля варварським ідолорізбленням, блюзнірством проти твого ідеалу? 216. Небезпека в голосі З надміру гучним голосом у горлі майже неможливо обмірковувати Витончені матерії 217. Причина і наслідок До виникнення наслідку людина вірить в інші причини, ніж після його настання 218. Моя антипатія Я не люблю людей, які заради бодай якогось ефекту мають вибухати наче бомби і поблизу яких завжди ризикуєш раптом оглухнути, або і гірше за те. 219. Мета покарання. Метою покарання є вдосконалення того, хто карає. Ось останній притулок для захисників покарання. 220. Жертви. Про жертву і офірування жертви думають інакше, ніж глядачі. Але першим ніколи не давали нагоди висловити свою думку. 221. Запобігливість. Батьки та сини набагато більше дбають один про одного, ніж матері й дочки. 222. Поет і брехун. Поет бачить у брехуні свого молочного брата, Чиє молоко він сам виссав, Через що той лишився нікчемним І не здобув навіть чистого сумління. 223 Вікаріат почуттів «Щоб слухати, маємо також очі», Сказав старий сповідник, ставши глухим. «А серед сліпих той є царем», хто має найдовші вуха. 224. Критика тварин. Боюся, що тварини розглядають людину як істоту свого роду, яка вскочила у халепу, втративши здоровий тваринний глузд. Як навісну тварину, що сміється і плаче, як нещасну тварину. 225. Природні. Зло завжди справлятиме велике враження, а природа зла, тож будьмо природними. Так розмірковують тайкома великі дармохвали людства, яких надміру часто зараховують до когорти славетних. 226. Стиль недовірливих. Ми висловлюємо найсильніші речі навпростець, вважаючи, що люди довкола нас вірять у наші сили, таке довкілля виховує простоту стилю. Недовірливі висловлюються категорично. Недовірливі діють категорично. 227. Хибний розрахунок. Він не вміє опановувати себе, і з цього жінка робить висновок, що володіти ним буде нескладно, і ставить на нього сильце. Бідолашна, невдовзі вона стане його рабою. 228. Проти посередників Той, хто хоче виступати посередником між двома рішучими мислителями, позначений посередністю, він не має очей на виняткове, Уподобнення, зрівнювання є ознакою слабого зору. 229. Упертість і відданість. Він уперто тримається того, сумнівність чого стала для нього цілком очевидною. Однак сам він це називає відданістю. 230. Брак мовчазності. Ціла його істота непереконлива все через те, що він ніколи не приховав жодної доброї справи, яку зробив 231. Грунтовні. До кого повільно доходить, вважають, що повільність засвоєння є ознакою ґрунтовності знання. 232. Сни Людині або нічого не сниться, або щось цікаве. Треба навчитися, щоб так було у притомному стані. Або нічого, або щось цікаве. 233. Небезпечна точка зору Те, що я зараз роблю або чим нехтою, так само важливе для всього майбутнього – як найвизначніші події минувшини. У цій неозорій перспективі всі дії виявляються однаково великими і малими. 234. Розрада музиканта Твоє життя не лунає для людських вух. Для них ти живеш німим життям, і вся витонченість мелодії – Вся делікатна рішучість у наслідках чи намірах залишається прихованою від них. Це правда. Тобі не ходити широкою вулицею з полковою музикою. Але це не дає права славним людям сказати, буцімто у твоєму житті бракує музики. Хто має вуха, нехай почує. 235. Дух і вдача. Когось виводить на вершину його вдача, але дух до цієї вершини не дотягує. А буває навпаки. 236. Щоб рухати масами. Чи не має той, хто хоче рухати масами, бути сценічним втіленням самого себе? Чи не мусить він перш за все перекласти себе на гротескну доступну мову і представити свою особистість і свою справу у грубому і спрощеному вигляді? 237. Вічливий Він такий вічливий? А вже ж! Він завжди має з собою кусник пирога для Цербера, і настільки боязкий, що йому в кожному ввижається Цербер, включаючи тебе і мене. Оце і уся його ввічливість. 238. Доброзичливість Він цілковито вільний від заздрощів, але в цьому немає його заслуги, бо він хоче здобути країну, якою ніхто ще не володів і заледве хтось навіть бачив. 239. Безрадісний. Однієї безрадісної особи достатньо, щоб дошкулити цілій родині і нагнати хмар на ціле небо. Диво, коли таке не трапляється. Щастя аж ніяк не заразне захворювання, то звідки воно береться? 240. Коло моря. Я не став би зводити будинок І мені навіть за щастя, що я не домовласник Та якби мені таки випало це робити Я, подібно до багатьох римлян, звів би його коло моря Мені б хотілося поспілкуватися потай з цим прекрасним чудовиськом 241. Витвір і митець Цей митець – чистолюбний, і нічого більше. Зрештою, витвір його – Це тільки лупа, Яку він пропонує кожному, Хто вдивляється в нього. 242. Будь-кому своє. Хоч би як я жадав знань, Я не можу нічого видобути з речей, Крім того, що вже належить мені. Власність інших залишається надалі в речах. Чи ж годиться людині, бути злодієм чи розбійником. 243. Походження добре і погано. Поліпшення винаходить тільки той, хто здатен відчувати це недобре. 244. Думки і слова. Навіть власні думки неможливо висловити сповна у словах 245 Похвала вибором Митець обирає свій матеріал. Це його спосіб похвали. 246 Математика Ми хочемо втілити строгу витонченість математики в усі науки, наскільки це можливо. Не з переконання, що у такий спосіб ми глибше пізнаватимемо, а для того, щоб встановити своє людське відношення до речей. Математика – це лише засіб загальних та останніх знань людини. 247. Звичка Будь-яка звичка робить нашу руку кмітливішою, а нашу кмітливість – без рукою. 248. Книги. Чого варта книжка, яка навіть не відносить за межі всього книжного? 249. Зітхання і знання. Ох, моя пожадливість! У моїй душі немає безкорисливости. Це радше... Невситима ідентичність, яка прагне через особистості багатьох людей бачити своїми очима і хапати своїми руками ідентичність, яка також повертає все минуле і не хоче втрачати нічого, що їй належить. Ох, про це полум'я моєї пожадливости! Ох, якби мені відродитися у сотні істот! Хто не знає цих зітхань зі свого досвіду, той не знає пристрасті пізнання. 250. ПРОВИНА Хоча найрозумніші з суддів на процесах проти відьом і навіть самі відьми були впевнені, що ті винні у чаклунстві, провини насправді не було. Така історія з кожною провиною. 251. Хибне розуміння страждальників Величні особистості страждають інакше, ніж уявляється їхнім шанувальникам. Найтяжче страждають вони від банальних дріб'язкових прикростей через сумніви у власній величі, а не через жертви й мучеництво, яких вимагає їхня місія. Доки Прометей співчуває людям і жертвує собою, він щасливий і величний сам у собі. Та варто йому відчути заздрощі до Зевса і шани, яку виявляють до того смертні, він починає страждати. 252. Радше бути боржниками. Краще залишатися боржниками, ніж сплатити монетою, на якій не викарбуваний наш образ. У цьому наша суверенність. 253. Завжди вдома. Одного дня ми дістанемося місця свого призначення, а відтак гордо відзначимо, який довгий шлях ми проробили. Насправді ми не усвідомлювали, що ми в дорозі. Ми спромоглися зайти так далеко саме тому, що всюди уявляли себе вдома. 254 Від збентеження. Хто глибоко заклопотаний справою, той вище будь-якого збентеження. 255 Імітатори. Як? Ти не хочеш, щоб тебе наслідували? Я не хочу імітаторів. Я хочу, щоб усі самочинно робили те, що роблю я. А отже? 256. Шкірність. Усі глибокі люди знаходять свою втіху в тому, щоб якогось разу уподібнитися летючим рибам і бавитися на вершечках хвиль. Вони найбільше цінують в усіх речах «Властивість мати поверхню, їхню шкірність» – «сід венія вербо». Вживається у значенні «пробачте на слові» або «якщо буде вільно так висловитися». 257. З досвіду. «Багато хто не знає, наскільки він багатий, аж доки не дізнається з досвіду, якими заможними є ті, що знай обкрадають його». 258. Ті, що заперечують випадковості. Жоден переможець не вірить у випадковість. 259. З раю. Добро і зло за бобони божі, сказав змій. 260. Один раз по одному. Один завжди помиляється, але з двох починається істина. Один не може себе довести, але двох уже не сила спростувати. 261. Оригінальність Що таке оригінальність? Бачити щось, що досі не має назви і ще не може бути назване – Попри те, що це у всіх просто перед очима. Як заведено між людьми, тільки назва робить річ дійсно зримою. Оригінали здебільшого теж бували тими, хто називав. 262. Сабспеція аетерні. Латиною з точки зору вічності. Цитується зазвичай як вислів з етики спінози. Ти дедалі швидше віддаляєшся від живих, невдовзі вони викреслять тебе зі своїх реєстрів. Це єдиний спосіб долучитися до привілею небіжчиків. Який їхній привілей? Більше не вмирати. 263 Незмарнославство. Коли ми кохаємо, то хочемо, щоб наші недоліки залишалися прихованими. Не з марнославства, а заради того, щоб кохана людина не страждала. Так у коханні особа хоче постати Божеством знов таки не з марнославства. 264. Що ми робимо? Того, що ми робимо, ніколи не розуміють але завжди вихваляють або ганять. 265. Останній скептицизм. То що таке людські істини? Це неспростовні людські облуди. 266. Там, де потрібна жорстокість. Хто величний – той жорстокий до своїх другорядних чеснот і міркувань. 267. З великою метою З великою метою хтось перевершує навіть справедливість, а не тільки свої вчинки та своїх суддів. 268. Учим героїчність Одночасно йти назустріч своєму найвищому стражданню і найвищій надії. 269. У що ти віриш? Ось у що. Вага всіх речей має бути наново визначена. 270. Що говорить твоє сумління? Ти станеш тим, хто ти є. 271. У чому твоя найбільша небезпека? У співчутті. 272. Що ти любиш в інших? Свої сподівання. 273. Кого ти називаєш лихим? Той, хто завжди хоче соромити. 274. Що, по-твоєму, найбільш людяне? Вберегти когось від сорому. 275. Що є початком досягнутої свободи? Більше не соромитися себе.